بسم الله الرحمن الرحيم امتیاز د انسان شاته ذکر کو نو یو امتیاز سکمنه نو هغه دا چې انسان هرای کلي سوچ کوي د مصلحت عامه عام حیوانات چې د نو غی دا سیني امتیاز اینسان شاست پر ذکر کئی چه غد زوق جمال زوق جمال یا حصول نفیس حصول نفیس او دو عمدہ عام حیوانات چې دي دا ضرورت پره کول و سرکار دید او انسان ضرورتوم پوره کوي خلک او چې په خپل طریقه پوره لا کوسمارې له سماره اخګارو نیوي او ما ته کې وینم ولوس کې وي خوري انسان دا چې لګي انسان چې کمونو خدام از غو خرابالي په خای کې ریټای کی او مثالې مثالې پمڅي کی واچ عام س نه وور چې دی نو غنممهته کې د داې نو کهپئ انسان داسې نه کو غې وړ کې ب کی تڅ کې لري کېدهې ختم مضې پهخ ک دارنې عام حیوانات ځان ده اخن نه بچ کوي نو بل د وو په یوژبړ کې ورونه وي یا ځان غار جوړ نو په غار کېې شي وررن نه انسان ظان ل کوټه جوړې نوم کولی کوورته جوړه کې ځان باندې جامې راچي نو هم جاامې خولی راواچشي کمبی نو هغې هم سوچ کوي لکه چې مې دا غونته کې سره شمل س خبره شاوتې او دا سظان لکه به رابر سوچ کوي او نوررو سیزوننو کې خپرس کا شاوت پوره کوولدي نو نور بس چې چا ماده کم ځای معلومه کړهو نو بازار ګوري نه تلګوري نه ځای ګوري او درځورک انسان چې خپل شهوت پوره کینو د غېد پاره هم چې کمونه کوشش کوي ځان له خولې غونډه کې جنې ګوري مزي دار غونډه کې دا وعده چې کمندنو او کوشش کوي په طریقې سره لرندا چې په انسان کې زوقی جمال نه انسان کې زوق د نفیس ته یعنی چې ضرورت ته هم پورې شي خو په نفاست طریقې سره په خولي طریقې سره دسی شي پورش واسانی انه یظم مع الار ارتفاع الزرافه د دې د فائدې غستلو سره چې کمندنو مذموم له الزرافه او خیارتیا وزرکتیا او نفاست هم دا والی البهيمه تو انما تبتغي ما تصد بها خلق به خلتها عام زناورد چین ولټي هاغه چې بس پوره شي په دې باندې ضرورت د ودت فاو حاجه ته دا گویا کید په تفسیری صرف ضرورت پوره کوي فقط والانسانو ربما يريد ان تقر عينه وتلذ نفسه زياده على الحاجه اې انسان ډېر کرته یاده کوي صرف ضرورت پوره کول نه یا بلکه دو دو چه سړج بيستر گدته او خواند لوور کې نفسي زياده تن حاجه الحاجه نو حاجتنا چې کمند نو سي واي فيطلب زوجته جميله نزال لغوري چې کمند نو خشتا وند ته کې خزا وتعام لذيذ خراقم مزيدار غوري لذت عمل بسن فاخرن جامم خيستا فاخري و مسكن شامخ او بنگلجه کمند نو خو اچتا لکور جوړي ځانله و الثالث درهم امتیاز منگا و ایلو اجمال کی شیع ایجاد و اجتحاد او تقلید ایجاد و اجتحاد او سش تقلید انسان کی د ارتفاقات د ده قوت ته دا چې کوم تدبیرات نافعدي ارتفاقات ان تدبیراتی نافع علي نافعه تدابير نو د دې ایجاد چې کوم د انسان کې دلاله رب العزت د بدن چې کوم کامله د عام حیواناتو نو غور الله په عقل پوره کړې هغه عقل استعمالې نو د ایجادات کې نیو نیو سکي ایجادات کې اوس باران شوي د پرسکا بایورډن او اوبجه مشوي دي نو دا غا درندګان را للو زناور چې کمندونو را لنو غي اوبسکړي اسكله بل <سؤال> راز بیا را للو اسكله چې بل راز را لونو به ختم شي آسمان او چې کړي وینور او چې کړي وي او بنوي ډېر ډېر ته دی کله د ډن یو طرف ته ځي کله د ډن بل طرف ته ځي خپو بس نور نو پوي دي چې اوس ته چالو دله نور باندې اورځي کدی انت هيته کې وي دله چل نورځي انسان چې کمونو سوچ شروع کړي چې څه دا وبلاګه پکا تلاړي په کم ترپ تلاړي په بارا لاړي په کم ترپ تلاړي انسان سوچ شروع کړي هغه يردځه کنه ستل غوړي کې دې چې د بده کې کته سي ووي نو کوی زیادو کو کچرتې او کته ځکه ته معلومی شو دا سی او قتل د هغې راستلوکو کوشش دی کې چیاره دا به په کمه طرریخسه کېږي را نو دیغ را اوباسي ځانله چېګمنو اوبه جمم کې داسې سوچو کې چې په ډډ کې اوبهس کېږي جمع کې نو که دغه شانې ډ شانتی یو لوخې ځالان ل جو جمعم کې برابر کې او کور ته وړه دا خاوروری دي وره جممک د خاور او ش جوړ د خاورې مټکی سکه جوړه کړړه وی غریدوبې کوم نن ځان له وبجه مکوما نو او به یې کوم نن په ری کې جمع کړې ورسره خلکو ترقیکول چې دا سیمټ کې چې جمع کیږي یا کاندې چې ټینګ کیم څخه کیږي جوړیږي نو په ری کې خلکو ترقای شروع کړي خو اول چرته کې دا شان د انسان ته ضرورت راغلو خلکو یوه وی ضرورت ایجاد کی ما هي چې سړی ته ضرورت راشي نو یو شی ایجاد کی پکې وروکی دا انسان کی قوت فکرو نو قوت اجتحاد او قوت ایجادو شاہ سددل ایک مثالو نا ذکر کی دویم نمبر کی اوس انسان کی خوزن ادا سے خلاک امشتے چا غی ایجادات کولیش اجتحادات کولیش خوزن پا غی کیا قل کم دے نو غی اجتحادات او ایجادات کولی ایجادات او اجتحادات نشی کولی نو اغای د ایجاداتو او د اجتهاداتو په ځای باندې دا غو خيارانو تقليدو کی غایسو کی تقليدو کی چیرې ته قده په ځای کې کوی کنه ستري او په دغه وته لرسه وته جوړ دغه اوبر او بس هم څه حاصله سي دی د دې چې جن کوي اوبر او بس جوړا غي دا تقلید تقليد کی نقل کی د دې سره غشي سي واشي اوس اجتهاد یو تن کړو او ور سره چې کومو کویانو د کویانو نه راسته یا د سمرا شو دا پاغه تقلید کی اوس کارخانه والا یو سیز چې کمندنو یو دغه جوړ کړی یو کارخانه والا هنر دغه نقلونو سمرا راوزی پاکستانيانو خپل لري نقلونو اسی شي راوزی د ریوال خپل لري هغه موږ یو چې کمندنو یو بس انسته په خو د توبه یو د خپل پاک د مخلوق انسان نشو جوړول ننور څه پاتې نه وي د صرف شیخه الوت شي نو تقلید کې چې کوم انسدي بد دي ځنې انسانان غي اتحاد کې او ځنې انسانان غي سکي تقلید کې دا شي چې ګمندنو دا پر نور حیواناتو کې نشته وصالص انه يوجد منهم اعل عقل ودرايهت چې موجود کېږي په انسانانو کې چې ګمندنو د عقل او د فکر والا خلک ي استنبطون الارتفاقات الصالحه چې غي استنباطات کې د تدویرات نافعه او موافق کو چې کم نهنو د مسلهحت دهدي یوجد د من هم یخله جوفی صې مختله صدر صې اولایکه او موجود کېږي د د انسانانو نه داسېڅوکو چې تیریږي را تیریږي پهسینو ددي کې ها سر چې تریږې په نو دغه او خیارانو کې عنی چې کم ضرورت د چا را ځي د او خیاررانو را ځ نو غه دی کمهقلوم او تریږ چې اوبخو په کار په چل ه نه ور چې چلو سر وککوو وبجما قبول بكار و دي غو طریقه ولاكن لا يستطيع الاستنباط خدای وسنه لري دي سشي دې استنباط فإذا فا رأى من الحكماء وسمع ما استنبطوه تلقاها بقلبهم نو کله چې او ویني چې کمندونو خياران نه کستا سو خيال وکنه نو په قوت روحانيه دا داسې ویلوه په لپو ځینې داسي دي چاري صالح دي دي چې دبر نبي علوم سشي خراشي کوزن صالح د دین د دین چې په چاباني علوم راغلو نه د غي سبقې انقياد بکې نو زن ام بيو زن د ام بيو سو تابعدارو ولكن لا يستطيع الاستنباط فاذا امر من نو هر کله چې وويني چې کمنو خیاران و سمعه مستنبطوه او ووري هاغه چې کمنو استنبطوه چې هغه چې کمنو استنباط کړو وي د هغه تلقاهو په قلبه نو وای خپل پزړه باندې یعنی قبول کی تقللی دی سکې وکې وهازلی بینواجهي دي او چکو لګې په دی باې چې کمنو کو را لما جهده موافقا مواافقللله اجمالی ماجمالي کهه د په لکې دغ شانې چې دهشانې سوه یاره یو خو په کارو خو چې کو خیارې ولي د چ قشانې کارې کله د بر تخپ په یران شو ځکهه د په کې یو اجمالی خو ځکه چې مخصوصې و میمون لره موافق د خپل علم ماجلي تردی د دریو کور خلق مثال ذکر کئ فارب الانسان ان یجوع و یظمأ ډیر کړه ته انسان چې کمونه وګی کیږي ته کې کیږي کی فلایې د تعام و شراب خو کوم نوی دسکا کوم څه نه وی فیقاسی المن شدیده نو دې برداشت کیو سخت تکلیف او رسی حتا یجدهما تردی چې ده محسوس کیدلو گا او تنده یعنی تیر زیات وته تکلیف کی ورسی فیو حاول ارتفاقا نو ده کوششو کی دیو نافع تدبیر دیو نوی سکیم سو کی ارتفاق لکه و سنجبک سکیمونه و تا ویتاس و تسوئی سکیمونه فیو حاول ارتفاقا نو ده قصدو کی کوششو کی دیو نوی سکیم بی ازائی حاضی الحاجہ پا موافق دی حاجت کی شیرس سکیم خورالسا دی فکار دی و لا یه خلار نمومی س تف قو الق حقیاً بیا اتفاقی خبر را شي چې د مللااقاتو کېو چا سره او خیا سړي سره صبه هم ص به ذلكیک هغه د انسان د نه نوغ هم د ضرورت ضرورتسه شوی راغلی غبان هم دغه لو اتندهسه شوي راغلی پهرف الحبوغغااض نوغه چې کمدننو معلوم کی کېغ دانی چې هغه د غیضاواه وي او سره دانه خو د چا والال نه ده د غضا واله <سؤال> ده او د کار ظیم دانی دی خبره په ییږي کنه او د جواروم سدی دانی دی دغه نموم دانی دی او ار دانه خو غازی نه دلګا نو دی په کې محسوسه کی چې کومه غازیه او کومه غیره غازیه واستنبط بذرهها وسقيها او د استنباطوګه دو خیار سړي چې دا د قکششانې ورو ددي ببول نه دا او دا پریوت نه ددي پر وتلو نروو د نورې را وختې نو که داې دل سره ټورم او د قشانې ولځای برابر کوم پاغې کې او کرم نهولی داس خبره لکه هغه داسې د استباو کې وتن به طب راه او استباتو کې چې کمون د کارونې هغ د اووب کوو د هغې ووحساده هو دی یاسه ته تجری ته او د له کوو د د غبل کولوو د هغې وتذری ته او د ډې راولو د هغې چغ سکې زور ډېره ته وي وحافظها الى وقت الحاجه او ساتي ديدانو لرتر وختر ضرورت پوره کندو ته نه کیږي واستم بت حفر الابار لل بعيد من العيون والانهار او استمبات کی د قوخيار سړې د کنستلو د وکویانو د پار د هغه سړې چې غلره د شينو د نهرونو نه شره د خطبزمګه کې او بو ګوري واستناء القلال والقراب والقساع او د جوړول چې کمدنو چې د جوړ د سوشي د قلال د د مټکو او قرب د مشکيزونو مشکونه چې کم دینو اول قساع او داسې دا لوخ او غیره چې پاری کیږي چې کمونه خوراکونه کې قسعين لي کاسه کاسه نمو بس مونږ د قسعين سره جوړکړه کاسه د سمو اجاره بو د کاسه سره جوړکړه قسا جوړکړه دور تعصب نه د پکر خیر ده نفعت خذالک بابا من الارتفاق مدارش انت جول چې کمونه دروازه د تدویر یو نووې تدبیر چې کوم دنه شروع شي فائدې تخو ځالک بابا من الارتفاق ثم انه يقسم الحبوب كما هي فلا تنهزم نو دا دا او خيار انسانو د سوچ کو دانی راو غستېره چې دا غذا خو بکشته انو خراپول حتی دا خو ګډورو ګراندی په تیولو کومڅدي ګراندی چې بیا چې تاوی خورانو ګېړه خراب شي وانو دا حزم مسانو شو یره دل سه طریقه راڅ غوندکه په کار دی چې دا په حزمول په خورولو کې هم په تیرولو کې هم سوي اساني په حزمول کې هم سوي اساني اناغه سوت شو رو کو سم انه یقزم الحبوب کما هيا د چیچلي چې کمنو خرپاول دی انې لک څنګه چوي فلا تنحزم فی معدته انه مدا کس نه کیدی حزمیدل نه و يرتع الفواکه نیتن فلا تنحزم او په مېو باندې ګرځیدل نو که چا که چې خورولو کچام لوک د غیله کا کچا ملټا 95 کچا امرود داسه خورن نو لکه کچا کشه خورن نو نه هضم کړي فیا حاول ش ان بي زای هذه د دې مقابله کې یو طریقه اختیار کړشه ز دې په خولو میو طریقه سره کار ده، يه تدي سبيلا نو دقه او کما قل سړې د سلار نه مونډله فیلقا حکیمن هدا میلاوي شي چې کوم نو دی یو خيار سړي سره فیلقا حکیمن او خيار سړي سره میلاوي شي استمبتت طابخا والقلا والطحن والخبز شاغست انبات کلو دپخولو دریتاولو اوطحن او دولو کولو والخبز دډړی فائت تخ ذالک بابن اخرن دی یو بل یو بل دروازه سکړه کلا وکړه وقیس ذالک علی حاج علی ذالک حاجاتیه کلها او په دې باندې کومن قیاس کا ټول ضرورتات د انسان ټول ضرورت چا د انسان مطلب دا دا خماوی شاته بو صرف خوراک سکا کیو خبر اوکړه کنه چې دا سرور وسکی دې ایجادات کیدل لکه په انسان یو ایجاد او بل چې کندونو تقلید اجتهاد اوسه تقلید یعنی ځنی او خياران خلق کونو هغه په دې ارتفاع طاقتو کې سکول شو اجتهاد کول شو او ځنی داس یو جری تهاد دې کوله خو دې او خيار سره خبره خو سکول شو معنی له شو کنه وقص على ذلک حاجاته كلها دا ټول په قياس کا اول مستفسر یشهده عنده لما ذکرنا حدوث كثير من المرافق في البلدان بعدما لم او خيار سره چې کم دنو هغه مشاهده کی د خپل ځان سره دا چې موږ ذکر کړل د پیدا کېدل د ډیرو تدبیرات نافعه په خاړو کې بعد عامه لم تكن شو نه ندير شنو مخکي نو پول کې وګورګی سونو پیدا شو پټرولونو نو سښو پیدا شون خدای اجادت تین سا نه کوي فمزا على ذلك قرون ولم يزالوا يفعلون ذلك پدې باندې پیړای تېرې شو د خلک کا حق کارسټي کئ او نیوی تازه کئ شاه سپلندو خبره ذکر کئ وہی ولم يزالوا يفعلوا حتى تجتمع جملة صالحة من العلوم الالهامية المؤيدة بالمكتسبة الهامی علوم په سړونو کې رال خدای دی په وشو ینی بلالش علوم د انسان ترال او علم ادم الاسماء كلها دغه غب تخم د انسان کې څه دی کاراله شوه دی او بس هغه چې کمونو بس دا غي تشرید کیږي او علم آدم الاسماء كلها بس دا غي انسان چې کمونو دا غي لګیا د سوک اقتحادات کې سوک تقلیدات کې دا سزونه چې کمونو روان دی نیو بلا علوم رال زین د الهامی علوم دي دا الله انسان ته کې چولې دي خو کسب سره شو تایید شو انسانو سره کسب یوځو نو کسب سره سوچو تاییدې شو وایې بسد علیه نفوسهم و علیه كانت محیاهم و مماتهم او دې روحونه چې کمنو په غیبه نه چلیږي او که کنه و سره چې کمنونو علیه خان محیاهم و مماتهم په دې باندې ژوند او په دې باندې مرګ د ظاهري د بدن چې کمنونو ژوند او مرګ شې دي ناپسدي ان په دې سيزونو باندې دي په دې سيزونو چې کمنو مرګ او ژوند دي وله محاحیا هم ماماته هممه بلژومله پ لنډو د تو هم شاېوی ی او خبره به لنډه چې کمنو خلاصه کوو او غه دا چې د انسان نا نفس نا دا نفس نه دی تا سا چې د سا بغیر د سانانه دی وختې رولی شي بغیر د د تبیراتې نافونه دی د ارتفاقاتونه دی وختې رولی یو دویمه خبره در ته و شا کومه بخي په لنډو چې دا سا چې نو انسانې کو, کو یو لنڈایې نو کوول شي نه لکه یو څا په سادي او غدوله اوسه کوول شي لنډول شي دا علوم د ته په منزله د صاحه حیثیت لري یو تشبيه دا چې بغیر د انسان چې کمونه دي وختي راولې دني شي او دوم که لنډایې او غدایې نو د لنډول او غدول شي د ک علوم فطریې دي دا علوم کسبيه او علوم سچې فطریې چي دي, دي نو د اوکد دی س کوې بلډ اوکد مطلب داې چې په کې سومره ته راقا کو نه دومره په کې کالی شي په مخک با دومره پهکسه دی کاله چې د میصررانو ته وګوره ځې ممسری د سره پټیر کو لاو په بندلو پوهږي په نورته شي نه پوهږي او ځې مصرری د هغهلی اوې خپل موټر جوړي خپل لی کارټر کې کی خدای دغه دی که نه مهارتته بس هغه چلږي په نور سلیږي نه داسې په د به لازمن وبل جمله فحال الالحامات الضروریه ما هازه الاشیاء فحالت چه کم دنو شود الالحامات الضروریه ما هازه الاشیاء سارا چه کم دنو داده اشیاءونا کا ممسین نفس شان د ساهستلو اصللو هو ضروریون چېبلکل ضرور د به منزله حرکت نو په منزله حرکت دی چا د وقعدنزمه ماول اختیار او سره یو ځای شوڅشي اختیار في سیغل انفاې وکې بر په وړو کوو د انفاسو کې او په غټولو د انفاسو کې چې دا ساړو کې کې یوکس کې غټې ولما معکانه حاضر سرت.